Іван Франко, був у нас мужик колись, був у нас мужик колись, що їв хліб і сало, Днесь таки перевелись, хліба всім не стало, був і піп у нас колись, працював як люди, Днесь таки перевелись, і їх уже не буде, був співак у нас колись, що співав буйтура, Нині в цього подивись, банкоагентура». Твердоруський був колись чорним піднебінням, Нині смирним став, дивись, ляцьким сотворінням. Народовець-прогресист з кутасом мав шапку, Нині смирний канцеліст лижи старшим лапку. вільнодумить, що робив, Богу все об'єкції, Нині смирно йде, ади в юрна реколекції. Боже, що за дивний світ, що за переверти, Чи сміятись, чи жаліть, чи просити смерти?